A'dillatul jilali ta'ala bi wa ajlatu subuh tiga wa atillatu sufutih wa ajillatu subuh tiga aktharu adadan wa jam'an min a'dillatil iradati faqad rodat wa rodat faqad waradat bil ismi uh, mithlu arrahman arrahmanir rahim Wa wasifati wasifati sifati Mithlu Warabbukal Waruhu Huzur Rahman Wa al-fi'li Mithlu Wa yarhamu Ma yashal Wa yamkunu Itfaduha Bil'akhli Fa inna Fa inna Ta'ima Fa inna Ni'ama Fa Allati Tata Ala Al-ibadi Min kuli wajihin Wan nak min ladi? Wan nikamah al, wan nikamah ladi? Wan nikamah ladi, tudfagu, tudfagu, tudfagu agam fi kuli hinnin dalatun ala syukur rahmatilillahi azza wa jalla, wadalatuhaa ala dalika abyanu wa azla min dalatil tahsisi ala iradati liduhuri dalika uh, lil khassati wal amati bi khilafi dalalati takhsisin ala al iradati fa innahu la yadhharu illa li afradi safratin uh, li afradin min nasin nah kalam musannif rahimallahu ta'ala konsekuensi yang kelima yang saminhu konsekuensi dari taktil Aqidah ta'atil adalah bolehnya meniadakan apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya Maka kita katakan berkaitan dengan firman Allah wajah Arab buka Kita katakan Allah tidak datang Demikian juga dalam hadis Allah turun ke langit dunia kita katakan Allah tidak turun ke langit dunia Karena di sini datang disandarkan, datang dan turun disandarkan kepada Allah atau penyandaran datang dan turun kepada Allah itu majas menurut ahli ta'tsir. Dan tanda atau alamat majas yang paling kelihatan dan paling nampak menurut ulama-ulama yang mengatakan adanya majas dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an adalah sehatu nafihi Bisa Boleh Ditiadakah Dan meniadakan apa yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya Ini adalah kebatilan yang paling batik Atau termasuk kebatilan yang paling batik Dan tidak mungkin orang itu Berlepas diri dari hal ini Melepaskan diri dari hal ini Dengan mentakwil Datang di sini dengan Perintah lian naulaisafisyak mayat dulu alehi karena konteks ayat ini tidaklah bisa membenarkan hal semacam itu memanai wajah Arabuka dengan wajah Ambruk Rabbika kemudian di antara ali ada orang yang tak ada tahu. Memperlakukan kaidahnya Secara umum Tidak setengah-setengah hati Maka dia berlakukan secara umum Dalam semua sifat Atau bahkan melebar lagi Sampai pada nama Allah Namun diantara alu ta'til ada yang Tanah Ada yang kontradiktif karena dia tetapkan sebagian sifat tanpa yang lain siapa itu yang tanakut yang kontradiktif jawabnya asy'ariyah dan maturidiyah mereka asy'ariyah dan maturidiyah menetapkan sifat yang mereka tetapkan dengan alasan karena inilah sifat yang didukung oleh akal dan mereka Meniadakan apa yang mereka tiadakan Karena alasan akal meniadakannya Atau akal tidak mendukungnya Maka jadi pokok adalah akal Mereka menetapkan 7 sifat yang mereka tetapkan Atau 13 sifat yang mereka tetapkan Bukan karena jelit Bukan kerana akal Maka kita katakan pada Asyariya Perbuatan kalian meniadakan Sifat yang kalian tiadakan dengan alasan akal tidak mendukungnya Maka satu hal yang mungkin untuk menetapkan Sifat yang kalian tiadakan Juga dengan menggunakan metode akal Yang metode akal itulah metode yang Kalian pakai untuk menetapkan sifat yang kalian tetapkan Sebagaimana Sifat yang kalian tiadakan tersebut adalah siap, sifat yang sabit Sifat yang benar-benar ada Dengan dalil wahyu Contohnya Mereka as'ariya Menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat menghendaki Dan mereka menolak dan mengingkari Kalau Allah punya sifat kasih sayang Mereka menetapkan sifat kehendak Dengan alasan Karena sifat ini didukung oleh Dalil wahyu dan akal Sekaligus Dalil wahyu firman Allah Akan tapi Allah melakukan apa yang dia bendaki Alamun dalil akal Maka perbedaan makhluk Dan e, Kekhususan Satu makhluk Dengan apa yang menjadi kekhususannya Dan menjadi ciri khasnya Berkaitan dengan zat Atau sifat Makhluk Adalah bukti Allah memiliki kehendak Ada gunung ada laut Zat gunung dan laut itu berbeda Sifat gunung sifat laut Berbeda Maka okay, ini akan menunjukkan berdasarkan perbedaan hal ini masing-masing punya kekhususan masing-masing punya sifat khas keadaan khas, kondisi khas yang ada pada gunung, tidak ada pada laut yang ada pada laut, tidak ada pada gunung maka ini, kata, maka ini menunjukkan maka berdasarkan hal ini akan menunjukkan adanya kehendak Allah Nampak baikkah menolak sifat rahmah, sifat kasih sayang, dan mereka mengatakan, karena kasih sayang itu mengharuskan lembutnya orang yang menyayangi, warikah dan lembeknya orang yang menyayangi kepada yang disayangi, dan ini satu hal yang mustahil untuk Allah Taala. Itu alasan asalnya. Kemudian mereka mentakwil dari wahyu yang menetapkan sifat kasih sayang Mereka takwil kepada satu perbuatan tertentu Atau mengendaki satu perbuatan Mengendaki untuk melakukan satu perbuatan tertentu Maka mereka menafsirkan, memaknai eh, kasih sayang dengan perbuatan Yaitu memberi nikmat Atau Keinginan untuk melakukan perbuatan Keinginan untuk memberi nikmat. Kita katakan pada as'ariah ya. Kasih saya Allah adalah Satu hal yang ada pada Allah Dengan dalil wahyu Dan dalil adanya sifat rahmat Itu lebih banyak jumlahnya Dan lebih banyak variasinya Daripada dalil Adanya sifat iradah Karena untuk Rahmat itu Dia datang dalam Al-Quran dengan tiga model Yang pertama adalah dengan isim Menjadi nama Allah, ar Rahman, ar Rahim Dengan sifat Durah mati Dia zat yang memiliki kasih sayang Dengan perbuatan Dia menyayangi siapa yang dia ganaki Dan satu hal yang mungkin Menetapkan sifat rahmat dengan akal Karena nikmat Alatitatra Yang datang bertubi-tubi Silih berganti Alal ibad Pada hamba Yang datang dari segala arah Dan berbagai Bencana yang bisa terjaga dari hamba Setiap saat Ini semua menunjukkan Adanya sifat rahmat Bagi Allah Azza Wajalla. Dan dalil adanya sifat kasih sayang itu lebih jelas dan lebih jelas di dari, min adilah tu takses daripada dalil akal yang namanya dalil takses yaitu tadi realita rasanya makhluk satu dengan yang lain masing-masing punya kekhususan. yang saya taksus tadi alal irodah tadi menjadi dalil adanya sifat iradah bagi Allah maka dalil akal akan ada sifat kasih sayang bagi Allah itu lebih jelas kenapa lebih jelas lidhuhur idzalikal khass wal 'amma karena nampak jelasnya hal tersebut pada pelajar dan pada orang awam Baik pelajar dalam agama ataupun orang dalam agama Semua bisa kita ajak untuk berpikir Yang menunjukkan bahasanya Allah itu sayang dengan kita Berbeda dengan dalil taksis yang menunjukkan adanya iroda Maka dalil taksis tidaklah bisa dipahami dengan baik Kecuali untuk afrodin nanas beberapa gelitir orang saja Mai muridi murid di ilmu usul manfaatin. Usul manfaatin atau apa? Mendorot mendorotan. Mendorotin. Mendorotin bahada yang steril simul. Kainna uci. Yang steril simul hajat. Yang steril simul hajat. Dawai bawa Allah. Munazahun. Munazahun. Anzalika. Kain uci ba. Di yang na hadir tidak ana hadir ir... ya iradatul makhluk iradatul makhluk iradatul makhluki amkanal cegapu bijasli di rahmati anna ya rahmatal mustazimat tak lina ya kesilia rahmatul makhluki bagi hada tapai ana putlah putlah nama tak putlah tapai ana putlah nu tapai ana putlah nu nama tak hadir فَنَشَرُهُ هَذَا الَّذِي نَقَمِسُهُ مِنَ الْوَاجِبِ الْفَاتِلَاتِ إِلَى مَذْهَبِ الْمُعَطِلَاتِ يَتَذَمَّنُونَ عَبَالًا جَوَازُ جَوَازُ مَنْخُصُ الْمَصَابَةَ جَوَازُ النَّفْيِ جَوَازُ نَفْيِ مَا صَبَّذَا مِنَ الصِّفَاتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَايَ الْجَمُّ عَلَى قَوْلِهِ مَثَلًا قَذَاءَ رَبِّكَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَتِيهُ وَمِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ anna dawala yan dilu an tagha bi jam'is sifati agalla simul batilu mustaratu di jam'is sifati aindahu ya annahun yang yan pauna sifati llahi azza wa jalla wa idza qala llahu masalan in nabayutillahi naqatiluna fi sabilihi saffa jalzmu hal ala hadzal madhabi madhabil muatilati anna llaha la yukuhu bila yang dah lari asal tahu alusunati menciptai rokinah zawa jalan ratiatun. Ratiatan kanak, ratiatan kanak atau pilihan dua majazul indam. Alaharul alamatil majazi ayahsiha nafiyu. Nah, ada penolakan dengan alasan bahasanya. Kasih sayang itu Menyebabkan Lim, lembut dan lembek Maka jawabannya uh, Seandainya hujah ini adalah hujah yang benar Tentu mungkin Mungkin bagi kita untuk menolak irodah Dengan hujah itu Kita katakan yang namanya irodah itu Kecendrungan Al-Murid Orang yang menginginkan sesuatu Kepada apa yang diharapkan Boleh <tuluh> jadi mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya. Walaupun stasiun alhaja dan konsekuensi dari menetapkan sifat erodah bagi Allah itu adalah berarti Allah membutuhkan makhluk padahal Allah tak suci kan mustahil dari hal itu. Pahit uji pabika as'ari yang memberikan jawaban Dengan mengatakan Bahasanya irodah yang Meng-yastal zim'al Itu adalah irodah makhluk Nah kalau dia katakan demikian, Maka dia telah memberikan jalan untuk kita Maka mungkin kita jawab Dengan jawaban yang semisal untuk kasih sayang Kita, kita katakan Sifat kasih sayang Itu mengharuskan Kekurangan sifat yang jelek Itu adalah Kasih makhluk Bebihara maka dengan ini Tapi yang jelaslah Papilnya Akhidah alu taktil Baik taktilnya itu bersifat menyeluruh Semacam Mu'tazilah dan Jahmiyah Ataupun e, taktil itu Khoson Paksiyah Semacam As'ariyah dan Maduridiyah E, catatan atau penjelasannya Konsekuensi yang kelima Dari konsekuensi batil Untuk madhab alita'atil Yang pertama adalah bolehnya meniadakan Apa yang Allah tetapkan Sifat yang Allah tetapkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Maka konsekuensi dari menyikapi membaca ayat, baca arah buka Menurut akidali ta'atil Allah tidak tetap Yang silu'abuna kita katakan Allah tidak turun dan demikian seterusnya berlaku untuk semua sifat. Hadal lazim konsekuensi yang fatal ini itu diberlakukan untuk semua sifat engga menurut mereka. Karena mereka meniadakan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah berfirman, "Si Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya." Safan berbaris. Yilzam. Ya akan jadi konsekuensi ayat ini menurut akidah ul Allah tidak mencintai mereka li'anna li'anna hadzal ladzi karena semua karena semua hal ini yaitu sifat Allah azza wajalla yang ditetapkan dan yakini oleh al Sunnah Baik sifat itu sifat dati atau rafi'liyah Itu adalah majas menurut ahlu takti Dan tanda majas yang paling menonjol Adalah boleh didiadakan Ketika ternyata meniadakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan mungkin, mungkin, Tidak mungkinnya memperlakukan Eee eh, Ketika meniadakan apa yang Allah tetapkan sesuatu hal tidak mungkin dilakukan, ya maka ya, berarti ya tidak bisa melakukan tahlil dengan alasan karena itu cuma majaz. Ya, Hasan yang akan mengajari ratah atau maghuri biata Allah dina. Allah dina. Tangga dina istakmalul akhlah isbatan wanafian yunki no ay yalidda alayhi bil aqli umum atbatul iradata Bidalin annahu istama'a ala subutih ta'assahu wal aqlu wa kana dhakaron musallin fa huwa malahu adillatuhum as-sam'iyatu as-sam'iyata wal aqliyata wa nafaurahmatah bi hujjataini yuh ijdahuma ta'wilun ta'wilun nususiy as-sam'iyati Wasari Wasari Wasari Wasari Tuhuma Anna rahmatah min jihad til aqli La taliku billahi Wa kaipadarika Qalu li anna ha rahimi Wa rikotihi Bil Wa rikotahu Bil marhumi Wahada la yaliku billahi azza wa jalla Fa'dal musannifu Fa'dal musannifu 'alaihim syar'an wa akhlan. Sunnah yang kedua Asy'irah dan Maturidiyah yang menggunakan akal untuk menetapkan dan meniadakan akal men, uh, sifat mungkin kita pantau juga dengan menggunakan akal. Kalau mereka menetapkan uh, iradah dengan alasan uh, terkumpul dalil yang menetapkan iradah dalil wahyu dan akal. Dan penulis telah menyebutkan daril mereka Baik yang dari sem'i, wahyu ataupun akal Dan mereka menyadarkan kasih sayang bagi Allah Dengan dua alasan Mereka ta'wil Daril-daril wahyu Yang kedua Kasih sayang dari sisi akal Tidaklah pantas bagi Allah Kenapa demikian? Mereka mengatakan Karena konsekuensi dari kasih sayang adalah lembutnya menyayang dan lembeknya penyayang terhadap Marhum yang disayang. Ini tidak layak bukan Allah Azza Wajalla maka penulis membantah mereka secara dengan dalil syari' dan akhlil. Ini, masyruq an nusus sarahati akharumin nusus silirudati. Bahiyah, bahiyah mutanawi. Mutanawi aton. Bahiyah mutanawi aton tanwiat. Tanawwan. Tanawwan yud. Yudrikuhul, yudrikuhul khas satu, khas wal amatu. Bicilafi nusus sil, nusus sil, nusus sil iradati. Kalau yang kau buka ilah afrozul, ilah Min tata puai, min tata wa antifahil niqami Adza dalilun taala anna Allah ala anna Allah raqibun bi badihi azza wa jalla summa min jihatil akhar ayhad ma hasiluhu syai'ani hasiluhu syai'ani adha huma anil irada ahadu huma ahadu iradata mailul muridi mailul muridi ila may yarju naf'ahu aw yatahajju aw ghair dzalika minal masalih wa asani ima fa in fa in qalu hadihi iradatur makhluqi ma al ma jamu tasal jamu riqata allati tasal bi marqata ar-rahimi wa lihi bi wa lihi wa bil makhluqi ya rahmatul makh rahmatul makhluqi wa bi ulima ulima anna madhhabal mu'atilati batilun min jihati sam'i wa min jihati al'aqli. Nah. Eh, kemudian eh, maka penulis membata mereka yang menolak sifat rahmat secara syariat dan akal. Jadi secara syariat dan secara tentang rahmat lebih banyak debat dari dari takfirah dah. Fa iya maka nusus rahmat itu Variatif dengan e, Tanauan dengan variasi Yang bisa diketahui Dipahami oleh Kalangan terpelajar dan kalangan awam Berbeda dengan Dalil-dalil tentang erodak Maka tidaklah memahaminya dengan baik Kecuali sekelintir orang Dan dari sisi akal Apa yang kita disaksikan oleh Banyak orang berupa Bertubi-tubinya nikmat Allah Dan terjaga berbagai Hukuman Allah Ina cerdikil, bacaan Allah itu rahim dengan hamba-hamba Muhammad -hamba ya as wajal. Sema menjatil akli ayaton, kemudian penulis juga memberikan bantahan dari sisi akal mahasiluhu yang intinya ada dua. Yang pertama kita katakan irada itu sendiri maknanya adalah kecenderungan orang yang bergerak kepada orang yang diharapkan manfaatnya atau dibutuhkan manfaatnya atau kepentingan-kepentingan yang lain Kemudian yang kedua, jika mereka mengatakan itu adalah iradah makhluk dengan makhluk, kita katakan rahmah yang mengandung konsekuensi lembeknya e, orang yang e, men menyayangi dan lembutnya dia kepada makhluk, kepada yang disayangi, ini adalah kasih makhluk yang berbeda dengan kasih sayang Allah. Maka dengan keterangan ini kita ialah bahasanya kita letak til adalah fatal, tidak benar dari sisi wahyu, tidak pula dari sisi akal. Setaseb. Qala al-musyifu wa bihi anna tariq al-ashairati wal maduriyyati bi asma'illah wa sifatih uhwa mahtaju شر, شر subahal Mu'adzalati. Subahal Mu'adzalati wal Jamiati wadalikamil wajhaini. Ahabu ma anhu. Tariqu mubtalein. La yunikinu alahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walla sabab al-Umadi wa, wa aima tuha. Wal bid'ati. La la tutf'ung um bi, bil bid'ati. La tutf'ung. Um la tutf'ung um bil bid'ati. Wa inna ma tutf'ung um bissunnati. Asani anna al-mu'tazilata wal-jahliyata Yumkinhum an yakhtaju Lima nafauhu ala Al-asyairati wal-maturidiyati Bimitli Mahtajabihi al-asyairatu Wal-maturidiyati Lima nafauhu ala ahli sunnati Fayaquruna Laquat Ab kabihatum li'anfusikum Nafya ma nafaitum Minasifati bima zaamtumuhu Dalilan aqlian Wa awwaltum Daililahu as-sami, fakimada tupermuna alainna nafia mana fainahu bima bina bima narahu dalilan akhiran, wan wal wan walu daililahu as-sami, fala nakuulu kama anna lakum akuulun. Fain kana akuulun khati'atan, fakifah fa kana akuulukum sawabi'atan. Fain kana akuulukum sawabi'atan, fakifah khati'atan. Jadi serakum mujarudin dari alainah siwa mujarudin tahukum watiqah indahwa. Nah, tapi maka keterangan di atas diketahui bahasanya jalan asyraf dan maturida berkaitan dengan nama dan sifat Allah dan alasan-alasan yang mereka pakai untuk itu uh, adalah alasan-alasan tidak bisa dipakai untuk membantah sebahat muotazilah dan jamiah. Hal itu karena dua alasan. Yang pertama kerana metode As'ariah Itu adalah metode yang bid'ah e, Tidak diajak oleh Nabi SAW Dan salaful SAW dan para imam Dan bid'ah tidak boleh ditolak Dengan bid'ah Dan bid'ah itu ditolak dengan sunnah Yang kedua Jamiah dan e, Mata Jalajan Jamiah mungkin untuk Beralasan Lima membela Sifat yang mereka tiadakan Dari As'ariah dan Merturidiyah Bimisli dengan pembelaan Bimisli Mahdad Jabil Asairah Dengan semisal alasan dipakai oleh Asariah Dan Maturidiyah Untuk meniadakan sifat eh, Yang ditetapkan oleh Lusunna Fayaqulunamu Atasila dan Jamiah mengatakan Kalian telah bolehkan untuk kalian sendiri Peniadaan sifat yang kalian tiadakan pemasaan dengan alasan dalil akli yang kalian sangka lalu kalian takwil wa awal tum dalilahus sam'i lalu kalian takwil kalian ta'atil dalil ini maka mu'tazilah mengatakan pada pada asyahiyah kenapa kalian haramkan kami, kalian larang kami untuk meniadakan apa yang kami tiadakan dengan alasan kami menilainya sebagai dalil akal, lalu kami takwil dalil dalil wahyu. Maka kami punya akal sebagaimana kalian punya akal. Jika akal kalian keliru, maka bagaimana tak mungkin akal kami kliru? Baikana jika akal kalian eh fa kayfa kana al-aqlu maka bagaimanakah akal kalian benar? maka jika akal kalian benar maka bagaimana kekau akal kami bisa dipastikan salah walai dan tidak ada pada kalian hujah untuk mengingkari ini, taktil yang dilakukan oleh muqtazila dan jamia kecuali semata-mata tahakum muqtazila tahakum semata-mata e, memberikan penilaian tanpa dasar dan mengikuti hawa nafsu Sakut, eh, sakut, tak masakus. Wajib jadilah kadar wajah yang sahih, mana semua ini dan mana sila, delapan, delapan ratus, delapan ratus, delapan ratus, delapan ratus, delapan ratus, delapan ratus, delapan نطردنا نطردنا هذا الباب هذا الباب هذا ويسجدون لله تعالى من اسماءه وصفاته ما حسبوا بنفسي بكتابي او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتن لا تليفي ولا تحريفه وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ولا تم kadzallahu ta'ala aqulu qarrara al-musannif rahimallahu bidlana al-ashya'iri wal ma'qul wal wa aqulu man lafa lafahu wa in wa la yandafi bi ihhtijaj al-mu'tazilah bi alayh min la makini adalah argumentasi yang menghancurkan Wa ilzam Dan pemaksaan logika Yang benar dari jamiah dan mutazilah Pada as'ariah dan maturidiyah Maka tidak ada Tempat untuk menolak alasan jamiah ini Alasan mutazilah ini Atas as'ariah Dan tidak ada tempat Untuk menolak Tidak pelawalan mahis Untuk berlari darinya Kejadian kembali kepada akidah salat Yang memperlakukan Adilbab masalah ini Dan menetapkan nama dan sifat bagi Allah Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam pangkuan Atau melulisan Rasulnya Wasallam Isbatan Isbat tanpa tamsel tanpa taqyid Dan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk Namun tidak sampai menyebabkan taktil pengingkaran apalagi penyelenggaraan kemana. Namun siapa saja yang tidak Allah berikan punya cahaya Maka dia tidak punya cahaya Penjelasannya penulis menegaskan tentang batilnya alasan-alasan as aria dan matuliatia dan aku katakan lemah lafa lafa dan siapa yang berselimut dengan selimut mereka siapa yang kuti jejak langkah mereka dan sesungguhnya tidaklah tertolak darinya. Layan dakik tercela tertolak dengan sebab uh, alasan Asy'ariyah, hujjat atau alasan Mu'tazilah dan jam'iyyah. Ada yang pada Asy'ariyah, menolakin dari dua sisi. Sisi yang pertama ta'til ta adalah satu hal yang mengada-ada dan mengada-ada bid'ah. Dan bid'ah tidak boleh dibantah dengan bid'ah, namun bid'ah tidaklah ditolak dengan sunnah Jangan mereka-mereka asariya, tidaklah mereka mempunyai sunnah pada diri mereka Tidak ada pada diri mereka, Nasr Al-Quran tidak perlu dari sunnah bahkan semata-mata akal Iman ono kono sari dadan sate sate kono ngulan kono na perhatian alamat nike al mahayo di alani ni di khofi pati khofi pati ilzamun satiban na tasayarati wa alhatu di yadi tapiha dalilunna tamusunati ala budhani kathana pesangati wa alhatu di yadi kai paya bukunna unda isbituna kai paya bukunna ngari sabahasibadi dipojadikan Nah ee, Penjelasan yang kedua Kesimpulannya jelas Yaitu Muqtazilah dan Jahmiah Bisa melawan Berhujah melawan Asyarah dan Maturudiyah Dengan mengatakan Kalian meniadakan sifat yang kalian tiadakan dan kalian tetapkan Sifat yang kalian tetapkan Karena kalian akan menakut takwil da ta terhadap dalil Sama'i dan kalian lajiin menggunakan manfaatkan dari akal. Maka bagaimana mungkin kalian haramkan kami Untuk melakukan akal Padahal kalian membolehkan yang terdiri kalian sendiri Dan apa kalian apa dalil kalian untuk menetapkan apa yang kalian tetapkan Dan apa dalil kalian untuk meniadakan apa yang kalian tidak Tidak Maka jika akal kalian benar Maka bagaimana mungkin akal kami salah Dan seterusnya dialog ia di dalam ini ia fil hakika, pada hakikatnya adalah bantahan yang benar dari Mu'tazilah dan jamaiyah terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa wa fi juga dalam dalam di atas kita jumpai juga dari Al-Sunnah untuk menunjukkan batalnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana ka Bisa bisa-bisanya berketetapan tuh Allah itu sifat dengan alasan akal menetapkannya Dan meniadakan Saya ila sifat Ibaqiyata sifat Sifat-sifat yang lain Bapakiyata gardi Bapakiyata yamiru Adalah asyai ila tawal maturi Yada makasih ratus ila bisa dari sifat deb lam yasbituha bi dul bin nasib fa tathbutuha tathbutuha batu al-abri wa hadha qawla wa du'a'i ruji fi al-ashya'i ma ta'alla nasb minullah wa shaytan la yasbitu li lahi la yasbitu li lahi shay'an ina ithbat fi ithbata ma ina ithbata ma aqadahu huwa wa rasuluhu bi jihadil bari jalla Wa nafiyyama nafahu allahu annafsihi wa nafahu andu rasuluhu Yajifu ayyakuna mu'awalu alaihi fihi wa nasuh La'aklu Hada qulasatu madaini wajh Ala daini huma dalilun qati'un Ala anna madhabal asya'i rafi batirun Tuma wajjah al-syaikhu Tuma wajjah al-syaikhu rahimahullahu Tama hiya adatuhu wa basatiyan min man masa min a'immatis salafi min da'watin nasi ila sunnati wa waqti biha fastiqmaliha wa aqulu fi jami'i ahkamullahi fil hadhabi wa fi ghairihi walakinil musannifu rahimallahu ala sifatir rabbi azza ala kal kitab batida fajazahu Allahu Wabihah Riyyata Rumah Kederaan ini nampaklah Maksudnya As'ariah dan Maturidiyah Hakikatnya adalah Mu'tazilah Kecuali dalam tujuh sifat Yang mereka tetapkan Yang mereka tidak tetapkan dengan Nas Namun mereka tetapkan kerana faktor pendorong Akan Karena itu sebagian lama mengatakan As'ariah dan Maturidiyah tidaklah menetapkan Apapun untuk Allah Karena menetapkan apa yang Allah Tetapkan buka sifat Al-Farih Sang Pencipta Jalawa'ala Dan meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya Atau ditiadakan oleh Rasulnya Wajib ayakunan mu'awal Wajiblah yang dijadikan patoan adalah Nas bukan akal Ini inti dari Dua poin Yang keduanya dalil tegas Menurutkan patilnya akidah as'ahiyah Kemudian penulis Wajah Memberikan tawjih, memberikan arahan Sebagaimana kebiasaan beliau Meladani para imam salat terdahulu Itu mengajak manusia kepada sunnah Dan berpegang terkait dengan sunnah Dan menggunakannya Dan aku katakan Ini berlaku untuk semua hukum Allah Sampai berlaku untuk uh, Fiyad al-ba' Fiyad al-ba' Baik dalam masalah sifat Allah Ataupun yang lainnya akan tapi penulis menekankan pada sifat Allah Jalla wa karena karena penulis memang menulis kitab ini diha tentang sifat Allah Ya wayu Allah <tuh> subhanahu <sukses> wa ta'ala samihun. Amal takdir Lu Ma'adlu Fauzurah. Amal tangsi fa Lu Varianahu Innama Asrul. Atola. Atola. Lihatikatihi. Anna lihatikatihi. Engatikbatas sifati. Yastalsimu tashfihun. Tashfiha. E, yastalsimu tashfiha. Fatsal fa awalan. Fatsal awalan. Wa atolasaniyah. Kama annawu bi taktilihi mislihi bin nafisi Nah uh, Ulima mimasyabaqa Tiga-tiga-tiga yang telah lewat Bahasanya semua alitaktil itu alitamsil Dan semua alitamsil itu alitaktil <coughs> Semua alitamsil itu alitaktil Kenapa? Kenapa? Karena setiap alitansil Itu berarti dia mentaktil Mengingkari, menyingkirkan Dalil-dalil yang menetapkan Tidak adanya tamsil Dan setiap alitansil adalah Alitaktil karena Karena mereka melakukan taktil Terhadap nusus nusuh sifat Dari maknanya yang hak. Ketaktil nususus sifat dari maknanya yang Adapun taktilnya muatil maka jelas. Adapun tamsilnya muatil adalah karena seorang adu taktil Hanyalah lakukan taktil karena dia punya keyakinan, pastinya menetapkan sifat mengharuskan tasbih. Pemastalah awalan, buatlah sanian. Maka mereka melakukan tamsil dulu baru taktil. Maka makna fitatil hikmat salahhu bin naqisi. Sebagaimana ketika alu taktil itu melakukan taktil, maka maslahu pada hakikatnya telah menyerupakan Allah bin naqis dengan sesuatu yang tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman irrahim. ta'ala. Arja'u wasalatu wa as-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna kullal mu'attil mushabbih wa kullal mushabbihin mu'attil. Awalan ta'rifu an hadhihi waq'at Sifati awratis sifati awratika wa sifati wa hadhil mawadi'u. Amma tamthiluhu fa idza qila kayfa sanal mu'attilu dan telah dipukau oleh mu'tazilah bi anna taqdirallahi kullu lati nqtaju ila bayanin hatta naifa 'ala mu'tilah musyabbihun aw mutakilun fa jawabu aradta fi mas'alatu almu'tilah qala lahu ala shartih ittifadu at tasbihati min sifatih bahwa lam ya'tam min husus sifatih ma ta'himu wa akhlusu sunnati kana maqadatku an ususunu asma'illahi wal makna anka ku alla ibn ilai rasul wajalla kau ini nama kahimah tamatnya, kahimah mintoh hidup musuh si musyabah atau quality dalam wadah di kontinen. Alaman, alaman kau dah hati kontinen pada makna rancas itu, mata laut mata bini aku luas, si terlalu laje api orang hidup, elah takdir. Maka berbeda jika musabibun awalan sumbangmu atilan daniel. Hada minta kiatin, mamin maminah kiatin uprawakan kamu indah ramadhan dan hari yang lebih dalam wadah. Fa inna dalla ghaqakun ala iqtidhi fa innahu syabaha bi ta'thilihi syabaha al khaliq al kamila bi kulli wajhin min al wujud kin mumkin da fisy wa hadha ya'budu al syabihu ya'budu salaman wal ughlu penulis menginginkan untuk menjelaskan kajian yang terkenal di antara para ulama dan para imam sunnah semua alu telah adalah alu tasbih, semua alu tasbih adalah alu ta Inilah sil yang adalah sebagai berikut Taktilnya alu taktil adalah meniadakan nama dan sifat Atau meniadakan sifat, atau meniadakan sebagian sifat Meniadakan nama dan sifat, taktilnya jahmiah Meniadakan sifat tanpa nama, taktilnya muqtazilah Meniadakan sebagian sifat, taktilnya as'ariah satu hal yang jelas dan jelas Ada pun Tamsil yang Tuhan ada alu taktil Faita kira Maka jika ada yang bertanya bagaimana Alu taktil itu adalah alu tak Alu tamsil dan tasbih Padahal uh, Nah no, kami mengetahui Kalau dia ada alu taktil Karena taktil satu hal yang jelas Namun kami perlu penjelasan sehingga mengetahui Bahasa alu taktil Ada alu tasbih dan alu tamsil kecapnya telah hendak tertayang dalam keterangan yang lewat fasal ta'til yang mendorongnya untuk melakukan ta'til secara keyakinan atau jika dengan makhluk dalam nusus sifat fawa fa'al maka ta'til dalam memahami dari nusus sifat apa yang dipahami oleh ahli sunnah yaitu apa yang menjadi isi nusus sifat berupa nama dan sifat Allah zahiran uh, uh, uh, Ya, maknanya, makna yang makna-makna yang zahir itulah makna yang benar yang layak kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma adapun tamsil itu dipahami atau dipahami dari zahir nas kesepakatan khalif li dengan makhluknya maka hal ini asal muasalnya adalah tatkala terak merasuk ke dalam hati. Satu makna yang tidak benar Dan terkotorilah akar dan mitrahnya Akhirnya dia Lajak Firawan minhu ila takdir Lajak maka dia memanfaatkan Atau berlindung dan rangka Lahir darinya Maka dia berlindung Dan melakukan takdir maka itu maka alu ta'til ta melakukan tasbih pertama kalinya kemudian melakukan ta'til ta pada keduanya ini penjelasan yang pertama kenapa alu, semua alu ta'til ta adalah alu ta'usid ada Adapun penjelasan yang kedua ketika alu ta'til ta itu meniadakan apa yang jadi kandungan Quran dan Sunnah sifat Allah Jalla wa'ala Dan itu adalah satu hal yang benar Sebagaimana makna giginya Maka dengan taktilnya Lalu taktil ini sabbah menyerupakan Allah Yaitu menyerupakan Allah yang sempurna Dari semua sisi Allah, Kemudian diserupakan dengan makhluk Yang nafis tidak sempurna Karena sesuatu yang tidak ada pada dirinya sifat Ini dan itu Maka dia tidak sempurna Oleh karena itu pak ulama mengatakan Alu itu menyembah Patung berhala Sedangkan alu taktil, Itu menyembah sesuatu yang tidak ada Ya iya. Kau nalum syabih Kau nalum syabih Hada مدرك هذا مدرك عرفنا انه مترول الله مترول بالخلقه فليعلم على دلاله عليه النصوص نصوص نصوص صفات ربنا جل وعلا ما مشابهه لصفات خالقه ويقول يبدو ka wujuhina ka wujuhina ba'adawihu wa Lakin laqina taiba salam syabiru wa athilan yaisa taqdiru al al wujuh a wujuh allati tara muhthiru biha biha nah kemudian yang kedua bagaimana ka Ke alus tasbih itu adalah alu ta'til ta kita Memahami kalau musabe itu alutamsid, hadamutroq ini bisa dipahami. Alquran kita mengetahui kalau dia merupakan hal dengan makhluk. Fajr lah dia jadikan kandungan dalil wujud sifat Allah jalawalla itu serupa dengan sifat makhluk. Dia katakan tangannya sebagai tangan kita, matanya sebagai mata kita, wajah Allah sebagaimana wajah kita. Nah, hal ini adalah ini jelas dan bisa dipahami. Kalau alu tamtsil itu alu tasbih, alu tasbih itu alu tamtsil. Akan tapi bagaimana kalau alu tasbih itu alu taktil? Di mana tak taktilnya? Petrus akan menyebutkan alasan-alasan yang menyebabkan semua alu tamtsil itu adalah alu taktil. Ini saya alasan yang tadi telah saya sampaikan karena semua Alu Tamsil Dia melakukan taktil Menyingkirkan Nusus berbagai dalil Yang menetapkan ada Tamsil Dan karena Semua Alu Tamsil Itu melakukan taktil Terhadap nas-nas yang dia eh, Dia imani Dengan cara Tamsil Maka dia eh, Telah melakukan taktil terhadap makna hak Karena makna hak dari nusus sifat itu bukan tasbih sama sekali bukan tasbih. Ketika ini dimaknai dengan tasbih maka berarti mereka melakukan taktil terhadap makna hak yang ada dalam nusus sifat. Begini kan yang kita bercerita sebataan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.